Переконання Джейн Остін Розділ 20 Сер Волтер, дві його дочки і місіс Клей прийшли на концерт першими з усієї компанії. І оскільки треба було почекати ладі Деларімпл, вони влаштувалися біля одного з камінів у восьмикутній вітарні. Ледве вони там розмістились, як двері знову відчинились і увійшов капітан Вентворд. Він був один. Ен опинилася ближче від усіх до нього. І, зробивши кілька кроків у його бік, одразу ж із ним заговорила. Він збирався лише вклонитися і пройти мимо. Але, почувши її ласкаве добридень, зупинився і запропонував у відповідь кілька питань. Незважаючи, що позаду стояли грізні татусь і сестриця. Та обставина, що вони стояли позаду, надавала енхоробрості. Вона нічого не знала про виразі їхніх обличчя і могла сміливо зробити все, що, на її думку, їй слід було б зробити. Розмовляючи з капітаном Ветвор, Розмовляючи з капітаном Вентвортом, вона раптом почула шепіт батька Елізабет. Слів вона не розрізняла, але змогла здогадатися, про що вони шепотілись. І побачивши стриманий покрім капітана Вентворта, вона зрозуміла, що її батько вирішив кивнути, таким чином визнаючи знайомство. А кинувши назад скісний погляд, вона встигла помітити, як сама Елізабет зробила маленький Кніксен. Хоч запізнілий і вимушений, і нелюб'язний, цей Кніксен усе ж таки був краще, ніж нічого. І Ен відчула полегшення. Після зауважень про погоду, про бат, про концерт розмова не клеїлась. І нарешті обом стало важко її підтримувати. Енн щохвилини побоювалася, що зараз він від неї піде, але він не відходив. Здавалося, не поспішав її залишити. І раптом набравшись духу, з легкою посмішкою трохи почервонівшись, сказав «Я майже не бачу вас із того дня в лаймі. Боюся, ви постраждали від потрясіння, тим більше, що тоді вміли йому протистояти». Вона запевнила його, що не постраждала. «То був жахливий час», – сказав він. «Жахливий день!» І провів рукою по очах, нібито відганяючи спогади, які ще завдавали йому болю, але наступної миті знову злегка всміхнувшись додав. «Однак усе це було не даремно. Це спричинило події зовсім не жахливі. Коли у вас вистачило мужності збагнути, що за лікарем краще за все послати Бенвіка, ви навіть не підозрювали, що саме для нього одужання Луїзи буде важливішим за все». «Звичайно, і не підозрювала. Звичайно, я не підозрювала. Але, здається, сподіваюся, вони будуть щасливі. Вони обоє люди чесні й добрі». «Так», – сказав він, не дивлячись їй прямо у вічі. «Але на цьому, гадаю, схожість закінчується. Від усієї душі я бажаю їм щастя і радію кожні обставини, що, йому... що можу йому сприяти. Удома перед ними не поставали труднощі, не було ні перешкод, ні капризів, ні відстрочень». Мазгрови, як завжди, добрі і великодушні, піклується піклуються лише про щастя дочки. Це все безперечно провіщає щастя. Більше, мабуть, ніж... Він зупинився. Він здавалося щось раптом згадав, і його перейняло те саме почуття, яке змусило Ен почервоніти й опустити очі. Прокашлявшись, він проте продовжував так. Зізнатися, я все ж таки помічаю, в них надто велику нерівність. І, мабуть, у чомусь не менш важливому, ніж вдача. Я вважаю Луїзу Мазгроу дуже милою, чарівною дівчиною, і я б не назвав її нерозумною. Але Бенвік являє собою щось більше він розумний, начитаний, і зізнатися його прихильність мене дивує. Якби вона була наслідком вдячності, якби він покохав Луїзу, вважаючи себе її обранцем, це вже була б інша річ. Але в мене немає підстави думати, що все було саме так. Навпаки, він закохався сам по собі цілком раптово, і це мене дивує. Така людина і в його становищі, серцем покраєним, пораненим, майже розбитим, Фані Гарвіл була істотою незвичайною, він кохав її всією душею. Від такої відданості до такої жінки не виліковується Ні, він не міг вилікуватися. Проте, усвідомивши, чи то є те, що його друг вилікувався, чи щось інше, він не став продовжувати. Еніка, незважаючи на те, що останні фрази було вимовлено уривчистим голосом, і незважаючи на шум у кімнаті, майже безперервне грюкання дверей його гомінгостей, які заходили, розрізнила кожне слово і була вражена, втішена, збентежена. Її дихання зробилося частішим і тисячі думок юрмилися в голові. Сама вона не могла порушити небезпечне питання, але після паузи, відчуваючи нездоланну потребу говорити і ані трохи не бажаючи зовсім змінювати тему, вона тільки ледь-ледь від неї відхилилася, запитавши «Ви, мабуть, довго пробули в Лаймі?» «Майже два тижні. Я не міг його покинути, доки не переконався, що Луізі краще. Я мав це на совісті і тому не міг швидко втішитись. Адже все сталося через мене, тільки через мене. Вона б не була такою впертою, якби я не виявив слабкості. Довкілля Лайма вельми мальовниче. Я багато гуляв і їздив верхи, і що більше я бачив – Більше мені подобалось Мені б дуже хотілося знову побачити лайм Сказала Н Справді Ніколи б не подумав, що ви добрим словом його згадуєте Скільки жаху і страждання ви там зазнали Яке терпіле напруження й у тому А я гадав, ви згадуєте лам з огидою кілька годин справді були важкими Відповіла Н Але коли біль мене Пам'ять про нього вже зачарована спогадом Адже ми не менш любимо місця, де нам доводилося страждати, крізь... Крім хіба що тих, де наші страждання нічим не були скрашені. Але в Лаймі було не так. Лише дві останні години ми непокоїлись і мучились, а до того ми так чудово проводили час. Скільки новизни і краси! Я мало подорожувала, і кожне нове місце мені є цікавим. Але Лайм дійсно дуже мальовничий, і одне слово, вона почервоніла, він справив на мене дуже приємне враження. Ледве вона замовкла, двері знову розчинились. І на порозі з'явилося дв... все товариство, якого чекали. «Леді Делрімпл!» «Леді Делрімпл!» Пролунали градісні вигуки. І з усім завзяттям, яке тільки могло сполучатися з ретельно обдуваною вишуканістю вбрання, сер Волтер і обидві його дами виступили на зустріч. Леді Делрімпел і міс Картерет, супроводжувані містером Еліотом і полковником Волізом, які прибули майже в ту саму хвилину, статечно пройшли до кімнати. Останнє приєдналися до них, утворивши коло, до якого була залучена й Енн. Її відтіснили від капітана Вентворта. Цікавий, майже надто цікаві розмові довелося на час обірватися. Але яке це було слабке спокутування і за щастя, причиною якого вона була? За останні 10 хвилин Енді дізналася про почуття капітана Вентворта до Луїзи та про інше його почуття більше, ніж могла сподіватись. І долаючи хвилювання, вона залюбки віддалася необхідним обов'язкам світської поштивості. Тепер їй усе було до вподоби. Вона дізналася про те, від чого їй хотілося з усіма бути милою і привітною, і жаліти всіх за те, що вони не такі щасливі, як вона. Це чарівне почуття трохи примеркнуло, коли, відокремлюючись від свого гурту, щоб знову підійти до капітана Вентворта, вона побачила, що в кімнаті його немає. Якраз коли вона відвернулася, він йшов до концертної зали. Пішов, зник з очей, і вона відчула хвилинний жаль. Але вони ще обов'язково зустрінуться. Він буде її шукати, він її знайде задовго, до кінця вечора. А зараз, мабуть, їм краще побути нарізно. Її треба зібратися з думками». Незабаром з'явилася Ладі Расл. Уся компанія була в зборі і залишалося тільки урочисто пройти до концертної зали, привертаючи якомога більше поглядів, викликаючи загальне перешіптування та якомога більше розбиваючи ряди шанувальників музики. Дуже-дуже щасливими були Елізабет і Енн Еліот, входячи до концертної зали. Елізабет йшла під руку з міс Картерет, дивлячись у широку спину віконтеси Делрімпл, Удови, і їй уже нічого було бажати, а Ен, але для неї було б образливим будь-яке порівняння її почуттів із почуттями сестри, бо в одній з них драдіння спричинялося самолюбною суєтністю, а в іншій прихильністю благородної душі. Ен нічого не бачила, вона не помічала пишного убрання концертної зали, щастя було в ній самій, її очі блищали, щоки пашіли, але вона про це й не згадувалася. Думала тільки про недавні хвилини, проходячи з усіма до свого місця, знову і знову про них згадувала. Предмети, які він обирав для розмови, його слова, а ще більше вираз його обличчя, для всього цього вона могла знайти лише одне пояснення. Думка про Луїзу Мазгров, яку він здавалося поспішав висловити, та як він не зміг зрозуміти капітана Бенвіка, як говорив про його першу щиру прихильність, та як він починав і не закінчував фразу, як намагався не дивитися їй у вічі, час від часу кидаючи на неї, однак вельми виразні погляди, все це говорило про те, що його серце знову до неї повернулося. Що він більше не відчував до неї ні злості, ні образи. Що їх заступили не тільки повага і дружба, але й колишня ніжність. Так, звичайно, колишня ніжність. Інакше не можна було пояснити зміну, яка в ньому сталася. У неї не залишалося жодного сумніву, що він її кохав. Енн була так перенята і схвильована своїми думками та мріями, що нічого не помічала навколо Вона пройшла через залу, не бачачи його і навіть не намагаючись побачити Коли ж усі сіли на свої місця, розмістившись як слід, вона оглянулася, шукаючи його поблизу Ні, вона його не побачила, але вже починався концерт, і їй залишалося поки що задовольнятися більш скромним щастям Компанія розділилась і влаштувалася на двох лавах Енн опинилася на передній, а містер Елліот за допомогою свого вірного друга, полковника Воліза, ухитрився сісти поряд з нею. Міс Елліот, яка сиділа між двох своїх іменитих родичок і мала особливу увагу від полковника Воліза, була на вершині блаженства. Сьогодні Ен була особливо схильна слухати гарну музику. Їй дуже сподобався концерт. Усе ніжне знаходило в ній відгук, весело підіймало настрій, Серйозне збуджувало цікавість і не дратувало нудне. Вона ще ніколи не відвідувала такого прекрасного концерту. Принаймні, їй так здавалося під час його першої частини. Під її кінець у паузі після італійської пісні вона пояснювала її слова містеру Еліоту. Вони разом дивились у програмку. Це, сказала вона, лише приблизний зміст або, скоріше, значення слів, тому що зміст італійської любовної пісні передати важко. Але я намагаюся, як можу, передати значення слів. Я не видаю себе зазнавця італійської мови, я її дуже погано знаю. Так, так, я і сам це бачу. Я бачу, що ви нічого не знаєте. Ваших знань стає хіба що на те, щоб перекладати за аркуша ці короткі, вивернуті італійські рядки на ясну, зрозумілу і вишукану англійську мову. І не кажіть мені більше про ваше незнання Ви дуже добре його довели Не буду заперечувати цих добрих і вічливих слів Проте я б не хотіла почути думку справжнього знавця Я досить довго мав приємність відвідувати Кемден Плейс відповів він. він Аби виробити уявлення про міс Н. Елліот На мою думку вона занадто скромна Щоб усвідомлювати хоча б наполовину своєї чесноти А її чесноти на наполовину не відповідають скромності Яка в усякій іншій жінці була б доречною «Ви мені ластете, як не соромно. А що ж у нас там далі?» І вона знову подивилася до програмки. «Мабуть, – сказав містер Еліот, притишуючи голос, – я довше знайомий з вашим характером, ніж ви думаєте». «Справді. А як же так? Ви могли його пізнати лише після того, як я приїхала до Бата, якщо тільки вам не розповідали про мене мої рідні. Мені говорили про вас задовго до того, як я приїхав до Бата. Мені описували вас особи, які вас близько знали». Я багато про вас чув задовго до нашого знайомства. Я знав вашу зовнішність, схильності, манери. Усе це мені описали дуже докладно. Містер Еріот не обманувся у своїх сподіваннях. Він викликав інтерес у Ен. Хто не піддасться чарам такої таємниці? Якщо вас давним-давно та ще якісь невідомі вам особи описували вашому недавньому знайомому, це кого завгодно розбуркає. І Ен була сама цікавість. Вона дивувалася, вона розпитувала, але даремно. Він насолоджувався її питаннями, але відповідати не хотів. «Ні-ні, не тепер. Мабуть, колись, потім. Поки що він не може назвати її жодного імені. Але вона може не сумніватися, що він каже правду. Багато років тому йому, так описували міс Енн що він пронявся уявлення про її рідкісні чесноти, і йому збагнулося з нею познайомитись». Енн подумала, що багато років тому про неї міг говорити з такою пристрастю, хіба що містер Вентворд з Манкфорда, брат капітана Вентворда. Мабуть, містер Еліот був із ним знайомий, але вона не наважувалася його про це запитати. «Ім'я Енн Еліот, – сказав він, – давно викликало в мене інтерес. Давно вже воно збуджувало мою уяву. Якщо б я смів, то висловив би своє заповітне бажання, щоб це ім'я ніколи не змінювалося». Він вимовив, їй здавалося, саме такі слова, але ледве вона їх почула, як її увагу відвернули інші слова, що вимовлялись у неї за спиною і робили все інше незначним. Розмовляли її батько і Ладіделрімпол. «Гарний навроду», – сказав сер Волтер. «Дуже гарний». «О, такий чарівний чоловік», – сказала Ладі Делрімпол. «Такого не часто зустрінеш у баті. Цікаво, чи він не ірландець? «Ні, я навіть його знаю. Далеке знайомство». Вентворд, капітан Вентворт, морський офіцер, його сестра дружна з моїм наймачем у Сомерсеті, з крофтом, який знімає в мене келінч. Не встиг сар Волтер промовити цих слів, як Ен кинула погляд у потрібному напрямі і розрізнила капітана Вентворта, який стояв неподалік, оточений кількома джентльменами. Коли її погляд зупинився на ньому, їй здалося, що він відвів од від неї очі, їй так здалося. Вона думала, що спізнилася тільки на хвилинку і весь час, доки в неї вистачало сміливості, його спостерігала, але він на неї не дивився. Вистава знову почалась. їй довелося, нібито спрямувавши увагу на оркестр, дивитися прямо перед собою. Коли вона знову подивилася в той бік, він уже зник. Він не зміг би наблизитися до неї, як би й захотів, бо вона була затиснута між родичів, але їй лише хотілося впіймати його погляд. Промови містера Еліота теж її засмутили. Їй більше не хотілося з ним розмовляти і було неприємно, що він сидить так близько від неї. Перша частина концерту закінчилась. Енн очікувала змін на краще. Трохи помовчавши, хтось вирішив піти шукати чай. Енн залишилася серед тих, хто не побажав зрушувати з місця. Вона залишилася сидіти, як і Ладі Рассел, зате мала втіху позбутися містера Еліота, І якими б не були її почуття до Ладі Рассел. Вона зовсім не мала наміру ухилятися від бесіди з капітаном Вентвортом, якщо їй випаде така нагода. З обличчя Ладі вона зрозуміла, що та його теж помітила. Він, однак, до неї не підійшов. Раз у раз Ен здавалося, що вона його бачить, але він не підходив. Так у марному занепокоєнні й минула перерва. Усі повернулися, Зела знову наповнилася, лави знову були зайняті. І починалася нова година блаженства або покарання. Нова година музики. Зараз хтось буде насолоджуватись, а хтось позіхати, віддаючи належне смаку істинному або удаваному. Ен чекала година болісного заспокоєння. Вона не могла з легким серцем залишити цю залу, не побачивши ще раз капітана Вентворта, не обмінявшись із ним дружнім поглядом. Після перерви сталися деякі переміщення, для неї сприятливі. Полковник Воліс вирішив стояти. А Елізабет і місь запросили містера Еліута сісти між ними в манері, яка не припускала відмови. Внаслідок ще деяких переміщень, завдяки своїм власним хитрощам, Ена опинилася набагато ближче до кінця лави й до публіки, що проходила миво. Роблячи це, вона не могла не порівнювати себе із міслароль, з незрівняною Міс Лароль. Проте наслідувала її приклад і не з більшим успіхом. Зрештою, їй пощастило, і вона опинилася на самому краю лави, ще до того, як концерт закінчився. Поряд нею було вільне місце. Так сиділа вона, коли капітан Вентфорд знову опинився в неї на виду. Він був зовсім близько, він теж її побачив, однак не всміхнувся і лише через деякий час наважився підійти до неї і заговорити. Вона зрозуміла, що з ним щось трапилось. Безперечно, у ньому відбулася якась зміна. Зараз у нього був зовсім не такий вираз обличчя, як у восьмикутній вітальні. І ця різниця вельми здивувала Ен. Що сталося? Вона подумала про батька, про ладірасел, мабуть, усе це через їхні неприязні погляди. Він розпочав розмову про концерт, говорив стримано, майже як капітан вентуру часів Аперкроса. Визнав, що він розчарований, бо очікував кращого співу. Одне слово, він мусить їй сказати, що не буде засмучуватися, коли все це закінчиться. Ену відповідь так уміло захищала співаків, з усією люб'язністю вирішив до уваги його думку, що його обличчя прояснилося, і він ледве помітно посміхнувся. Вони ще трохи поговорили, він усміхався і навіть подивився на лаву, нібито збираючись знайти собі місце. Але саме цієї миті хтось торкнув Ен за плече. Оглянувшись, вона побачила містера Еліота. Він просить пробачення, але змушений її потурбувати. Треба розтлумачити італійський текст. Міс Картерет прагне дізнатися в загальних рисах, про що зараз будуть співати. відмовити Ен не могла. Але ще ніколи вона не приносила жертв поштивості з більшим небажанням. Ця послуга, хоч як вона поспішала, забрала в неї кілька хвилин. Звільнившись, вона оглянулася і побачила, що капітан Вентверд стоїть поруч. Стримано, але поспішно прощаючись. Він мусить побажати їй доброї ночі. Він йде. Йому обов'язково треба якнайшвидше повернутися додому. «Хіба ця пісня не варта того, щоб заради неї залишитись?» – спитала Ен, вражена несподіваним здогадом, який спонукав її підбадьорювати його з особливою старанністю. «Ні», – рішуче відповів він, – «мені нема для чого залишатись». Сказавши це, він одразу ж пішов. Він її ревнував до містера Еліота. Іншого розумного пояснення тут не могло бути. Капітан Вентворд її ревнував. Чи могла б вона в це повірити тиждень тому, ні навіть три години тому?» Вона землі не чула під собою. Та ба, за мий раді змінилася думками зовсім іншими. Як заспокоїти його в ревнощі? Як зробити так, щоб він не помилявся? Як при всіх незручностях їхнього теперішнього становища він має дізнатися про її істинні почуття? Їй було огидно думати про уважність містера Еліота. Шкода, яку зробила ця уважність, була величезна.